وخنا زخیم الله براتب ساجد سبحانه نزول کے فصل صورت کاف نه او ترتیب کې شپارسم صورت نو کې سورۃ کې انتظار کو شو بواقات پخوانو واقعات الله ذکر کو چاو ګورا پخوانو قلب که انکار د الله د حکم نکړو نه انجانه شه نو د دې صورت کې ترقی ورغی نو په انکار پر عطا امر الله پتازه به د فرع اعظم راشي بل موت کی صورت ختم شه او فسد به رب کو کوم من الساجدين نو دې صورت کې داغه تشریح کړي د صورت مقصد رد شرک مطلقن شرک اعتقادی و فیلی دوار قسمون از شرک رد کئی پا دی سورت کی اور پا دی رد شرک ادی اللہ ذکر کئی متناویعا بیل بیل نوعا سورت انعام کے ادی اللہ ناغم و روان دا سے دلیل او تقفیر دلیل او تقفیر اور دی سورت کے بابو نے کری یاو مضمون چې د دلایلو شروع کی نوغه بوزي. ترې دلایلو روان کی. اول مضمون د زجر توقيف شروع کی نوغه روان کی. نو صورت باګونه د په بار د هر مضمون. هر مضمون بیل بل بل حساب روان دي. ا ټول مزامین زا غونډي. په دې باندې چې لا اله الا الله. په توحید باندې صورت مقصد رد شرک اثبات توحید بلذلت الافلیہ و بلذلت النقليه والوحیہ دلائل دادر اور قسمونه ذکر کای مخک صورت سره مناسبت مخک صورت کې انذار د پوخانو ذکر شو حدیثو کې انذار په دې بیانی باندې بیانې مخک صورتونو کې تغیف تبلیغ انذار نو دې صورت کې اساسه مسئله ذکر کې د توحید هن صورت کې رد شر بالادله المتنوعه یعنی څنګه بل بل نو ذکر کړي انعام کې رد شر په کثرت دله او دې کې دې کې مزامینی ځان ځان تر اوسه دی تاسو هم په روان ځل دا مسله بیانې چې عباد پزین کې پیوږي اتمام الله رب چې دلازا تلوار موږ وې مرواد د عذاب نه هغه که چې په ماکارا غلېو تر دې په وی کې بیا به د یو سره بوله د کینې انتظار وکړو چې د وکلا پاشي چې زړه زړه بولو کرم یا مراد د دینه جنگي بدر را عذاب د الله تلوار مکوې په قانون دغه سه تلوار کړو چې عذاب بکلی تاسو له مغو عذاب در کی پاتې د الله له الوی د احینا چې الله زړه تلای رالی گی فرشتې پروسره روح قران وتذالیکا وهنا اله کروه ممن امرنا رالی گی فرشتې پروسره روح لروه روح سره چې بدن څنګه تازه ده نو داویږي قران سره مفروغ تازه کی نو تعبیرې د قران نه پلوف کړي رالی گی فرشتې پروسره تقو حکم نه پاچابانی چې خوغید بندیانونه دیر پر را لی گی کیو یہ روئی کی نشتہ عادت روا بے دالا بے دمانا نشتہ الہ نشتہ عاجت سرکولوالا پا دے باندرہ لی گی نویرے گئی دمانا پا دے مصلہ چلا الہ دلائلی شروع کرو او دا دلائل اسم سلسل روان دی دے میز کے تفریب بشارت نور سنن ذکر کی انترہ اجتمعات پورے دلائل پیدا کری دی اللہ اسبانہ و نظر مکید پارا دا حق اللہ دے اللہ دا شنا کیا اللہ اثر کوئی پیدا کرے انسان دے ساس کی اپوانا دے دمائے دشمن سرگند شا مخلوقات کے بل سوک شرک نہ کئی خر چلچا ندے دیدرے چی بابا تا روان دے غویہ ندے روان فلسطینی دی روان جناتنی دی روان او دے پیمان شرک ہی دمائے مقابلہ کئی پیدا شد انسان جس آج کیوب ہونا پس نگا جیس منصر گند شا پیدا کردی اللہ ڈنگر خلقا تفسیر دا خلقا والدے خلقا لنا ما خلقا حالکم پیدا کردی ڈنگر پیدا کردی تاظر لرا کی فائدہ و آخلی پا دے کی دفع ان دفع دا سرزے بندول حضیز کے راضی کا نیتف اونی نبی نبی علیہ السلام پماسره جوښور سرجیب د په کوله دیش اون بچال د سرځه دا غي په شموخ لې اتا ځنه سخه سخه سره جوړې کې جرابې چې نه جوړې کې کوټو نه دي جوړې کې لکوم فیا تاسو لپاره په ډنګور کې دیش اون بچال د سرځه ده سرځه نه ځان بچ کوی نو داگل اچا پیدا کرلی مایت فعبی دفعن مزدر مایت فعبی آغا شیع چه سرے پی زان د دی سرزائنا مایت فعبی یعنی او داگی سرمن انہ موزی جوڑی کئی پانیتی نی جوڑی کئی ادیر پایدی دی بایدین اخرائی اتاظلا پری کهیست دی کلا چې ما خام را دی سر بروح ما خام ماخام را گئے سرب انتا سی پرسی دلئی وحین تس رہون اکلا چسار روان چی چونکہ دا ماخام را تلد خوشحالی کورتا شیر آگئے او سرب را گئے مور را گئے نوغی مخیقا اوڑیس تاسو پوجونا آگ کریتا چنیتاسو رسون کی دی پوجونا را گلیتا مگر پچوی د دو دان اسوی دم سامان میراد وچوی دم پی اللہ بشق الانفوس مگر په چدو د ځان یقینا رفتاسو واه مې را باندې په دا کړې دي الله سنا کچر اخر چې ساره شي په دې باندې او تاسو نمایښ دي په دا کې الله وا چې تاسو نه بغیر د نه باندې نور پیدا کی او یازي پیدا کښ موټرې پیدا کړو او قران کې د موټر یازي کښ ته یو کنه یو لقمه الله تعالی مونږ چي الله باندې بيان سيラル دي د فرای بیان دارق قصد السبیل وای تاسو ته سې لار خې الله باندې بيان سيラル دي یا الله باندې قصد ذ سې کول زلاله السبیل قص اراده قص مقصد خدای صحیح یا په مقصد دې صحیح لار خير طريق ورودا هغه صحیح لار ده انبيار علي ګل قران بيانونه او لابلان دي بيان ده دې صحیح کول قصد صحیح لارې لار اب بازه دینا ضد خلاف جا ارد جوړ نه ده خلاف سمانۃ ذوالدلال نہ بل اجائر خارج ته وی او منها جائر او ذوالدلال نور دی اوتی یعنی سمانہ ذوالدلال نور لاله اوتی دی یعنیغه ذوالدلال دی سیدالن دی هغه صحیح ندی او منها جائر از سیدالن اوتی دی نور اوتی دی یعنی صحیح ندی بیاغه اگر رضاوی دا رضا اللہ جبری ایمان به بای خیلی وقن رو تا اللہ آزاد دے چور رئی دی برنو بو تاسولا بازی و بو تاسو رسکوری بازی و بو و من ہو اددی و بونا تکیگی شجرون او د دیونو نا ونی تکیگی که دیکی تاسو سروائی قل دنگر سامی سیمو ترعونا آمکم اصوم نفتم وی وکوریس سوم وعلا سوم ہے او بعد دیکھ سروائی ڈنگر توکئی اللہ تازو لڑا پدیو بوزر فصلنا اخوانو اکجورے ولانا اب انگول ادار قسموں میں پدیو بوزر کئی دیکھنی خیدی آئی قوم لڑا خیال کئی یا تفکرن سوچ کئی اکار کئی لگو لی دی زمانہ زمانه مسخر ده نو غیلا ګرځي شپار او اقار کې لګور دي نو کومه استوري تابیدار دي په کوم د الله ټول ماتم انقات زاکې دې کني کې دې اګوم لچ پويږي او هغه پیداکري دي تاسو لا هغه چې پیداکري تاسو لا پس کې رنگ پر رنگونه مختلفن الوان وي خو راز مکه کې پیداکري دي او د هغه رنگونه مختلف دي سره شنو سپین رنګونه عاشقونه الوان شکل رنگ لیکن یی دی اقومله چیا دی الله راز چې پند اخلي الله ذاته چې کار کې له غوړه دریاپ چې خو دینا غو خطر دا او خو دېنا کالي چاوندې غیلر خلق وي امام ابو نفاع تسری قسم خوړ چې زه غوخه نوخرم مې خوړ نونه حنس کی زکه مې غوخه کشمیر نه قرآن که اوی مایه وخه امام ابو نیفا وی قسم مبناه پا عرف برنده ده پا عرف که وخه ميته نشی ویده حالا که اوی ننوووخه نشده نمووخه لن نو آورته وخه ولیشی نو یهو ده لفظی معناه و عرف که چه او سره وی مالا غوخ راڑا او تاولا مهی نو داگه پیسی بابتا و اپس ورکی او تاچو پو معاشره نو پوئی نو یاو دا غوخ عرفی او یاو دا غوخ دا بدن دا بدن غوخ خدا او پو عرف کیور دا غوخ نوائی او قسم پو عرف کوریشی پیو سری چاہتاوی چا مالا غوخ راڑا مهی راڑا نو اغا بو منی اللہ آدھاتے چکارکی لگو دریاب چکھری دی نقوخت آدھا نقوخت پیدبار د جنس دو ذات او کئی دی دریاب نا کالی یغون دی غیر را حیلیتن زیور کالی ملغرر او کئی او, او آغا پوٹو پائے چولیشی او اینی کشتای را رستکون کی پا دی لگو جمع دا مخرت و صفیناتا زمان مخروئی او بوش لوتا وینی کشتا حلاش لهم کی پدر آپ او بوش لئی او سو اخلی چولتوئی میرا بانی الله فضل حلال رضا دو بایتا پوری شای پی کشتاوکے پجی آزونوکے خام آقا شکو روک کئی اگر دولی دی پر مکی کئی قلونا چی جڑکونوئی پتاسو ما دا امیدو جڑکوالی غور نه په پراتیز موږ کجړهتن شیواله او چلولې دی ولی هارن او بیا او جی کری دی لاله خمو غلاروممې اداله می دی الله د لویت اپاستور دی لارومی تور تبر وګړه کا نو ها دا دار شیله په شان دا چا وې کیسه ندی پیرا کری تاسو د خپل وخت غند باد چان ګردوی نو بادشاہ نه باندې نویلی د نغایب اومنی سی نو بادشاہ کوو چېنی په را کوله نو تاسو الله اوري را غونډي وې نو تاسو چې په را کې هر شی په شان دا اچاره چېنی په را نو پندره نه اخ لای داتش دلای لاره ماویلی د صورت کې بابو ندی شروع کړو په دلایلو دان په را کړو دان په را کړو دان په نو اته ما یې کلو کو ته فایو اکش می رئی، نیمتون اللہ، ننبش می رئی، ننبش می رئی، یکنان اللہ بخونگ دایت صورت ابراہیم کیو، منعیم که انعامو کی، یو حالت منعیم سر لگی، که در اخویمان نشکنا، ندر تای حالت موانین بیان که، ذکا دلائل ذکر که در، منعیم نخویمان نکی، بلکې غفور راہیم دے، نیم، دورای دی مو خواب بخش و بخششم مدر تاو کی، میرا بانی با نور او سورۃ ابراہیم کې حالت مونو مونو بیان کړو الله پوېږي اته پټو یا چې رايږي دا دوتل راځي چې ما کوي خالق دار چیزم خپل پاره چیزم نو او زګر چې نو اګسان چې راځي کې بيد الله نه نشي پر کله او ګيلي پر شي اته چې راځي دتې مړ دي ندي جوندي راځي دې دای کلکینی ایس مړ دي جوندي نه برابر ما من ميت يساوى في الادراك حيا امام رضوي اس مړه په پويدوتي جوندي سره نه ده برابر او قران وای مليږي جوندي نه دي ايکه حيات نشته اده وای جوندي دي اماتن انو اي مراد دين اسنام نموي من دون الله لا يغلقون دا وونون جما دې ک څنګه دي وونون جما زایل قول وهم داهم چرادی ن زایل کول له ک هن نه دي دوا یوکلقو بیا وونندره بیا ور پسي و ما شورون سلور ايانه بسون پینزه دا پینزه لفظونه دې دې دلاو کې چې دا اسنان دی که عقل من دی دا و ان سره جمع راضی چې ار کلا دلال لا لا دی او اجز د مخلوقات ثابت شه نو الہو کوم الہو اې دای په تفریق را یار کلا تا دلال uridine د مخلوقات اجز نو حاجت روا تاسو یکي او ده نو کسان کی مان لري په آخرت نو د دې د دې انکار کوي دې مزل نه اده راست كون کی دی إلاكم وإلا عنا يقينا الله ویږي آ چې پټي آ چې څنګه دی الله د نور مستكبرین اول ایسا ختمه شو په دې کې دلائل اداور توحید اوس دې مې ایسا په کې زجر او ترغیب اول زجر به معنی انه شاندارې پسندي علاتا هغه څنګه چې وا او تر دې مسلې مستكبرین راځو چې راز دې مسئلے نه کېنو قرانونو نو کلا چې ولې شې دایتا سلالي ګریده الله هغې قران کې سیر دي وایي کې سیر دي سورتی یوسف کیسه ده موسی عليه السلام کیسه ده یانه اصل مطلب د توحید پی دی هوبه ګرځي په بو جونہ پورا په قیامت کې پشا دا خبرې کئ شرک یې انکار د قران کې چې پوزان به بو جوسي پورا د بوج داخل کو نه چې ګمراه کړي د اعلان بوي شي بد دی را چې کوم بوجونه راړو د بوج د دنیا نه راړو زړه دې انکار د دنیا نه بوج راړو او تا باندې بوج تازه عملند او تا باندې بوج دا غوې نه چې خرج دې ګمراه کړي معنی دا د دا بوجونو داخل کو نه چې دوی ګمراه کړي سمانه یعنی د بوجونو د وینا د دینه یا خلک ګمراګي دا نه چې هغه بوجونو ګمپدې نه دا غید ګمرا کول بوجم بوم پلم ګمرا او غي ګمرا کړیو اعلان بوجي بددا چې کوم بوجاره افری پهلو پوغانو او نو راوې دیتہ آزاد دوغلا ات الله پلی دوغلا آزاد راوې د دې قرونه تا زتا داونا منن قواید دی ویننه نو پرهوت بریته تون د پاسا ذخرا یپی چې دونه د پاسره غوژن ارا غی د تاذاب عطاهم العذاب صورت سر صرف عطا امر الله ذخرا عذاب برای شي نو عطاهم العذاب مخ سر سر صرف دا چې جن پیدو بیا قیامت کې اصحاب کیدې ده الله او یا الله قم دی عائشه داران زمان عائشه داران وانتم تشاقون فی شق و یټوتا کی وای چوی, چوی با کے، یعنی با دی دی با پای کې یانه چې په وایواله بابا را مرځه ته ته دی چویوله به شوی په بار دغې کې یانه سمانه چې به دیواله او تو شا کون معنی دشمنی کی تاسو دشمنی کون کې دويځ دا غینا چې دا غې بچا اجز بیان کو نو وای تاسو تو شا کون چوی دی ایا دشمن شي دی وږی دا غینا دا غی یی زبا چابین نو بو او بوله ما کونتم تشاقونی فی کی وای تاسو دښمنی کوونکی ما زرا په باردا غی کې هغه چر تری کې ما سره دښمن دای بار کې چې ما بیني شي ګوره نو بویا کسان جوړر شو غی تعلم نن او ودا یی په کافرانو او کسانو چاستورون زې فرشتو اذر می کړو پزان شرک کړو امنا مراد ارواح نو او بغرده ای در گردن تا فعال قو قیمت کے بده ای غاڑا او بوئی نو منگا عمل کرو منگ بد دو معنی دی عمل بد نو کرو یو معنی دا من خود نیکان و بندیان و تعظیم کو من خود کو لکا واللہ رب بنام اکون نمشکین صورت انام که ما معنی کروا منگ بد خنو کرو من عیزت کو یا من په خیال کې دا بدن غن به شک الله په پوهښمنچ کول نو دنه چې دروازې له جنم تا مشوي په دې کې نسبت زائد لا او جن کو شروع دا باب انه لاحب المستكبرین درشتم او ختم شو طلب اسم المسلكبرین ا دې مېس کې تش جذر تفیشو دلیل تا بیچاره تو غیرانو دې مېس کې زجر تفیف او ترغیب ابشارت او وی ویلی چې او خلکو ته ځانې بچره و شهر ما ذا انزل بوکم لکه پنځه شلشتم کې چې منکرین کوي شو وای شو وای دا کیره ما ذا انزل بوکم نو هغه اساطیر ورولې عقلت مؤمنانو ته وای الله سکی کتاب را لګل نو بووی دې خیرن خیرن دیر ب پای دې لري اغې اساطیر ورو دین مې خیران نو اګهسان چې توه په دنیا کې اغې لري جنت او دا اخرت غواړي او څوک سره دا متقینو دا غې با فاطمه شوق ولا بهسا از دې فاطمه کو پلانه ما جنا ته اذن دیتا اروان به دلان دا غې وله دایله به په دې جنکه اچي وړي اډان کې مونږ داور کې الله متقینو تا اغه متقین دا غي برکه تیر شو پویشتم اټیشتم کې تتوفا او ملائکه ته ظالمین پته از دې برکه الذين تتوفوا ملائکه کی روحونه د دې فرشتو غست طيبین پدا حال کې چې پاک وو له شرک نه حال کې امام رو متحلوا په خپل کلمې باندې طيبین وائی با فرشتی سلامون علیکم اول تیسوی فرشتو ظالمی انفرسون وائی با فرشتی دیتا دنن شای جنت تا بما وسیلت سشد نیک عمل خفل قرآن کے دیر زیادہ لفظ راضی چی وسیلت سشد ما کنتم تعملون ادائی تی وسیلت جو رکرا بابا بما کنتم تعملون انتظار نه کیدی مگر دې چرای شي پرې اشتیدا عذاب یا راشی عذاب دره به زفرشتو نه باز قومونه باندې چرای دانګي کړي په خوانو ظلم نو کړ الله په دای لیکن په په وړانده ظالمان نور څه زېتا بدای چې کمې کړي اناذر چې په دای اچ ټوګي کولې دیم باب صرف بشارت اوله حساب بدلاله اقلیو کې او پاره تفریحات دما حصہ په باب د زجر کېوا دما په باب د بشارت کېوا وقال الذين نمشکان بيان او غي غي د زجر اداي شرک قوايا قصان چې شركي کوي کر کرداوي د الله نو من بيد الله من شيء ان دغه انعام کې وای نمشکان مدویل نو بار سوک منگا با ربللم بلال الله نسوک مونګه انمشنان د مونګه انما بنکړو مونږ به د الله دام د خدای حکم دی تاریخ مات له بعد دانګي کړي په نو آیاشتې پام بیا وباندی ههسته رسول سرغان دا دیم باب ختم شو د مشرکان په قول اوس بل دلیل ذکر کړي مخد کے درال ذکر شو اس نخلی پاٹ تا کی لګلی میو پارتوری کې پیغمبر پدې masala باندې او بود اللہ دا masala په درال عقیل ثابت تا امار لګلی دی اذان بچی د سرکشونه تاغوت او سرکش چې خلق ځان ترابلی نو بالتا الله توفیق ورک اوازو باندې وړګی زلالات بادل بیان بادل بیان باندې باد خلقو مسله بیان کړه اباده با خلق باندې ضرارت نو ګورځي دنیا کې نو ګورځي څنګه अंजाम نه مقرځبینو که ته کوشش کړې تسلی پیغمبرتا په توفیق الله توفیق نور کوي آ جاتا چې گمراه کیه انوبې دلیندا دان اقسموی پوغار قسم قسمنا انکار د قیامتون کوي انکار د قران کوي انکار د توحید کوي انکار د قیامتون کوي پورتوبن کی الله هغه چلا چې مرشي بهشاک پورتوبې کی وا لوزه په الله باندې رښتیا حقن اجتهاد زکه هر خلک نه پويږي الا ته قامت سره يا الا ته رسالت سره چې ظاهر کې پیغمبران د خلکو ته اغمزه لې چې خلاف کړی پوي کې خلکو خلاف کړې چا روا دي حق پرسته نه روا دي عادی روا ها پوشی کافران چه منگو دلو جن انبیاء زمان خلاف کئی ها غیب دی مسئلخ پوشی تاقیق بینا زمانگا یوشیتا چکل منکو نوائیو مغیتا شنوشی نظمان معاینتا ساجت دے آکسان چه واتی دل پدین دا اللہ کے پتا ینا چه زیت تغیب اللہ جاتو پتا ینا چه زیت پیوشو ملک نواتی دل ذاته پر شو موحدو لاند تاکید نون تاکید وکلا نو خامغا ذای بوږم په دنیا کې بهタル او جر اخرت لوی دے مطلب څه دا مسله بیان کا کافر کې خلاف کین ملک پیدا ملک خدا تنگ نه سپای ګدا لنګ نهس خدا تعالی بهتر مقامر کی اجر اخرت لوی دے کار کې پویګي الذین نیکان بنديان غلي جهجرت کړو پالا <سؤال> کې پرداره نه چې زه ته پیښو نوزایب ورکم هېجرت کړو داغه کساندی چې کله کو پدین الله باندې ځان سپارغ <سؤال> ان دې لري موږ پخاسته نه مگر بنديان ممباي ته امر کو نو تاسو کوي دولماونه کرن پويږي سمانه په او مسلن نو تخلې دیږي چې پويږي قران او حديث حزیدې او کنه نو امر دے دو علماؤنا د پوزوکا امام نتیمیان رسالت دا رفع الملام عن عمت العلام ملامتیال اور کول دی مامان انا امام نتیمی دا عید پر استشاد کردی تقلیف رہو رہے چه تقلیف قرآن سر ثابت تے دا امام کو دیر سوزنو دی چه مون تا پا نو اقیقی مون دی امام اتیاد منو دا مانا او قرآنو میری دی <تصفيق> غیر مقالسمان قران پکی نہ منی رضا قران دام دام قران فسن لو ونس دام نہ منی ا فسن لو ذکر دام نہ منی دم کرے دین دے رضا غیر مقالے نس قران نہ من حدیث نہ من قران نہ من دیکھ قران کے امر کہی علی کریم انبیاء علیہ السلام بالبينات قدرا الی قیا وسرا والظہر پخوانو کتابونو زرا و انځل نه لیکل د دلیل وહી اراو میګه تاسو قران سر پارا جزائر کې خلقو تا اګه چیت ویل شي دي نازل شوی دي دایته کوم مساله ویل شي دا چارو تبيان کې دانه چې دای خپکیږي نو هغه مو بیانو هغه مغا چې سوچي کې پخول فاده کې ایبای ا په امن بچی آکسان چې ویښړ امن باندې بچی کماندی الله اغه ایذل لفظمکه کې کوفلا دې ګنانګار لفظمکه کې منډینه دای به بچی آیا په امن بچی آکسان چې کای ګناونا عین یصف الله مهم الار کماندی دې الله لفظمکه کې یا بچی دراشی دې تا ذا اتا امر الله مطالق لصرد صورت ایراشی دیتی عذاب عذاب محجن پوئی گئی یاو نوی اللہ دی لرا فی تقلقوں میں پتلو راتلو دی که تقلق گردی دل کخلای دی گردی دو وقتی دی نیسی نو دی بے بچشی ندی کمتظوری کن کی اللہ دی لرا آویا خداهم یاو نوی دی لرا علا تخاو غف بست کی اب به د غینه باس نی سی الا تخوف بعد الخوف مخ کی یری یرائی اور اس نی تقلبن د بابشی ک د سفر کی د کورن اوتی مخ ته مطلب داو کرے کوری دی وبو نو اوسه وے ک ته ګردی بارته نو تبا بچی ک خوای تان آزاد در کئ نو تبا بچی کی اوسه ماچ او یو خداهم یا اولیوی دیلارا فی تقلبه ایم پا سفر دایی که تقلب گرده دل ندی کمزورکون کی او یا خداهم علا تخوف یا د اللہ دیلارا پاستا کموالی دی مالونم سنو یعنی اولاد تنا واخلم دی مجرم نا مار والا تباکم او بیایی نی سنو دیو مانا بچی نشی دی وَاللَّهَ مِرَبَانِ وَخَوْرْ كَي دارنگی تَخَوف تَنَقُسْتَوَي او دوئی معنی خوف لئے سو معنی که خدایت دئی اوی ارئی قرآن که او دا پس معذب کئی ندئی بودان بچی آویا خدام بعض الخوف بعض التخویف که خدایت اوی ارئی ارئی قرآن که او دو پی عمل او نو خدای دی نيซีนه خدا خدا خدا خدا نوی دی بچي نيشي بچي نه جاي تون را له زو زو زو زو ما ته خوي سنوي نه دي کمزوري كون کي د الله لا نه رفته وا پدوي او اميربان سر دي نه خدای په سفر کې نيويشي خدای کور کې نيويشي خدای احکام راولي راغې بعد باد نيويشي نيوي ني دا چې پیدا لکه دي الله سشي ما دي سوري دي طرف اگست دا سور درو کړي راړي دا سور د پزاري دا چا په دکړي دي تا ودار دي الله هذې دي زديلا دا خير عجز زديلا الله را اوس بدل اول دل علي اقليو بيان اقليو امبيار عليهم وحي اوس تور ما منقال الله را تا ودا دي اسمان المتوالا یانه دین دثار افارستیم اده را نگی یری کی د الله نه د دی دے دا سه الله چې غالب به پوی ا کای دی اجو وی لشی د الله یو قسم عقلی دیم قسم وحی انبیار आलेغم دیم قسم تول ذمامن قاد سرورم قسم امر کوم پدی مثلی ویری دی الله منی سه مددګاران دعا یقینا مزگار دیکیو نو زمانہ یہ ری گئی اللہ دا تا دی بر اوقات او لا گردن کی غزل دی لازم واسبن لازما حرات گردن کی غزل پکار دی حرات گردن کی غزل دی لازم نو بيد اللہ نا یہ ری گئی دبل جانا اوچه پتا سن مته نو اللہ نا دے نو چورتی کی تا ست نو الله ته چونکو گئی جا ار یجرو چونکو دے فریاد کول جار وائی فریاد کول جار اصل کے دے گوئی آواز تا ہوئی چھے کل پاگا بوجو ہے چھے گوئی دا سے اللہ تا بانگ کی گئی بیا یا خدای مرشم یا خدای مرشم نو چل لکم تاثن مصیبت ناگاہ اوڈالا درخ سرا شرکی نور فلان کی بابا او اخلاص کرم فلان کی بابا لیں منی لی چھے کفر کی پاگا خوش چور کرم گئی مفاده لګو او تاسو لرې پوښی د انسان حالت بیان کو اوس رد شرک په اگر د ای آ چل را چن پویږي هغه ای ابراه مالنا چماور کړه پام باندې د بابا دی دا دادا بابا دی دا. غیر الله لا صفات توه را اور نظر نیاز د غیر الله کئ اگر د ای آ چل را چن پویږي او تپتن مشه ا دې باندې بابا منلی دی برخه دا یمنال چې موږ قسم په وای تاسو ووښی دی نه هغه چې جوړ کړته ورو او ورته رت بم یقین بالملائکه او ورته دی الله له ډونه بار تفراه پرسته ته انہوں زخه چې پلان کړه د زوی منی وکړم نه نه کا زی کر پلان مقابله کې لور نه کئ نو د لور ناس په پلار دی نو جنات چې دې ځامن دي افریشتي لونه دي نو د فرشتوی باید ته وکړه چې د قائل د شفاعت قہریو د صورتونو سوال مسله ده چې فرشتي کوم خلاصې نو خلاصو شي چې پارتا وایي چې دا به نو فرشتو ته لونه ویل نو ګردو د الله لړنا دا ده غوي لونه پاګيالہ ادلہ غلی چې دی غاړی ځان له غزامن غواړی амаل جوړو ګورډه عقلہ چې زه ورکه شي یو تن تہ پجينای نو ګورځی مغتذ تکتور چې زره پوجی دی لور دی وشا نو تکتور شي اده دک دکې دغم کزیم دغم نه ډکی په لا کو په دې بدګنې او خړا له لونه ګره پټیګی دخل کونه دبدای داغشینا چه زیر آرکر شعر دیتا ده خلکونا بے پوٹی گی اخکارا کئی نظر شرمی گی ما بوشر بی ہی زمیر دے ہی که زمیر ما بوشر تا ما بوشر آج چه زیر آرکر شعر دیتا پا غی خو جنائی او کلا مذاکر تابیر تنوں کی زمیر مذاکر را ہو لی ایونسی کې عیسا رکی دے ما بوشر را را خونا مراد جنائی دلتا او ساتي دي دي نه او ضمیر د مذکر اوره تعبیر د ما بشری کړی او ساتم دلرا سر د ذلتنه دا به سوالوی شی ما کر به غلط ته پوسکی نو دا زم ما ذلت نه ده یو منډ په خورکه بد دایچای کی ځان له خوګوري ځامن او خدا دور ناقص کچوې د غلونې دي ا کسان یقین نه کوي په حالت هغه حالت بد مسل الصور اغیر بڑی برحالتی اللہ را صفتون دی بولن مسل اللہ علا دی خلال معمولی مثال وی دائرون دی دائر زامن دی اخضای اللہ را صفتون دی غالب و والا رئے ازا سکنال غذیر علا صفائن و جنب ایو حرکن نسیم کلک دن حوض اولادوی ازا سکنل غدیر و علی صفائن کلچ حوض او صافیو بی و جنب ایو حرکن او بعد نسیم او بن خوضی ترافی حسما او بلم ترائن نچاغی کیوں گو لی نکت آسمان ٹروخ الشمس تبدو والنجوم نرس مهم په کخکاری ذاک قلوب ارباب تجلی دا یغذرنه چې توحید او خانشیدی نو دا یغذرنه دي یرا فی صف اللہ العظیم اگر دا په صفای کې الله سر غند ده اگر کې قدرت نيشته شرک کې نيشته پات زړه صاف رده نو هغه الله او الله صفات کې ښایي الله غالب حکمت والا اګوني الله خلق کړا په سبب د جرمونو ظلم نو پری باندې په دې باندې د مکاتبین دا سر سمانه جرم ورکی چې داغه د جرمونو په ټول خلق مړشي عذاب پیدا شي معنا دا کومه جمله جرم په دنیا کې ورکه داغه د جرم غونډه نو دنیا ورته تباشي نه تباشي ینه زمجم جرم الله تعالی غذرلوې دې لیکن لاکن نور کوې دیټې مقر ته نو کله جراشيې ټار نی چې اوک نم کېشي ی جرون بیا زجر به ش دی او ګدو د الله را چې بدګي دان ل را ځان للوه بد ګنی ځانله ن بدګنیی شی ته ووا چې تا سره فلانې ستا په غځه کې شریک دی یو سری ته وای ستا پلار سر فلانې شریک دی. هغه دې مر کوي کنه کوي لکه مشرک دلته ډورو بیغیرته دي چې په دې مر نه کوي بابا فلاني باباځيرا کرے فلاني باباځيرا کرے سمونه ستاخل ته فلانی بابا ته لره کنه بنده کو چې پیدا کول کوي په ځا کې دوه کوي کنه افلايټ پیدا کول کوي بغیر دې ځا کې دوه کوي زمایونو ਕਰੋ یوروسي سار راغې ماشين تا ما ته جنن چټي راکا ما وله په بهګه ټول شوایمونه نظره کړی لا او سرګه مننه پټه کړی ما چا سره وې خدي سره ما سم نظره و زه یې ویل بابا له بوزو سره به مور ته یې چې بابا تعالی صدر کړی وي تپلا کرا نه سې شل کاله نو یې در کړو تا بابا خو زم درِ اضا من ذیب درِ اضا من ذیب و اعقیرون چا غیر موقو کنه دالکان بمڈشی و امان چا دی کسی غیری دی خدای راک شم نو بابا تالا صدر کری دی کنه بابا ذات لئیتاو انجا جنگ شده مونگا و ایمور میں براتا بدر دیوی نویر طول اشپا پر جنگ تیرا شده دا تالا بابا صدر کری دی اصیب بابا جیرہ کری ودله شرم نه کوي چې بابا ځي در کړي او څلایي کوي دا ینه موشي ګور دله دی یو دیور کو دل پیدا کور معنا او یو ور کو دی ځکه دوه نو بابا خو پیدا کور نشي کولی ته کو منی کنه نو به ستا مور سره بابا یې ځي چې تی پیدا یې پلار بابا را کړي پلار بابا مې کوته اگر ذئی اعلی لا اچ په ګړي ځان لرا ابیا نه یی چې بری با پور کې دایله ده او انهم ا دیبا پور کې اومندلې فراتا منا ذیف د با پور کې دلیل کې شي ازې فرات نه قسم په الله لګلینو مته نو تا تنا په خوا انبيয়া نو چې ته کړې شیطان دا کارونه امانه دی نو شیطان بده دې دوتې قیامت کې ادې له بیا دادناک انو دی دې لګلین تا کتاب مگر دې په راځ سرګن کې دې تا هغه مسلې کې خلاف کې دې پای کې دې حق اوسوي خلافې مسله مې بینو پیغمبر خود له راغلو چې کم په منځه خلکو کې خلافې مسلې چې راغې فیصله او دایوی مبینو ادایت و رحمت اعفو ملاکمانی مقه دلال ترشیو خالق دار چیزیم او بیعت بیم قسم دلیو انبیاء میں پدی باندلی گلی دی بیعت ریم قسم طول زمان تابدار او سلورم قسم امر میں پدی مسارک کرے لئے لا تتخذو الائنسنن او سلورم پینزم منزل پینزم منزل نیمتونه تر زما دي ما در باندې نعمتونه کړې دي خو کاغه ده بردي کده ميز دي او کده زمو کې دي الله ورېتا درا دبر نوو رځ نه کوي په دې سره پستو چې دونه تا ته دې کینېږي ا کوم لږی منی ايسمعون منی او منی عطا الله پرانګړو کې زائد اعتبار دی